Köszönöm. Na, jó, van bibliátok? Hol a bibliád? Ez egy férfinél, nála kell lenni a bibliának. Adok egyet, nem úszod meg. Diad ja, de nem tudod nézni, mert... De az új szövetséget nézheted benne. Ez jó. A biblia, az kell, hogy legyen nálad. Az én gyűlimbe biblia kell, hogy legyen nálad. Van kegyelem, ha van fegyelem. Ez milyen? Van, Horváth Kávali Árpító tanultam. Tehát a 25. részben leszünk. Jó, oda, hogyha sikerül, kibontanom a Bibliámat. Egymózes 25, ott nem fogod megtalálni, majd te csak az új szövetségi részeket tudod majd nézni. És, és egy érdekes témát hoztam, hoztam nektek ma. Gondolkoztam, miközben dicsőítettünk, hogy hogyan lehetne jól összefoglalni. És, és a téma összefoglalva... Az, az az, hogy nem a döntés fogja megáldani az életedet. A döntés megmenti az életedet, de nem az fogja aztán utána megáldani, megáldani az életedet. És hogy meg fogjuk nézni ezt e, végig, a 25. részben négy példában, hogy, hogy Isten mit is, szeretne a, mit is szeretne így az életünkben Meg fogjátok látni, és meg fogjátok érteni, hogy miért is mondom. A döntés megment. De nem az fog áldott életet hozni. Mert gondolkozom ezen, hogy, hogy mindig mondjuk, hogy bőséggel árad rám az áldásod, meg megáldassz engem, meg velem vagy, meg vezetsz engem, de nem kell válaszolni a kérdés, hogy magadba tedd fel a kérdést, hogy történik ez veled? Mert ez egy fontos kérdés. És az nem a döntéstől fog megtörténni, hogy Uram, én egyszer neked adtam az életem, miért nem történik velem? Ez az egész dolog. És szeretném, ha ezt, ezt a témát kicsit így boncolgatnánk így a 25. részben. Ugye a múltkor a 24 be voltunk, és Sára, a Sára halála, Ábraham feleségének Sárának a halála körüli eseményeket néztük meg, hogy mi is történt ott. Ma pedig Ábrahámnak ezt a szomorú napját is látni fogjuk. És aztán nem sokat... Beszélünk majd Ábrahámról, mert az ige a figyelmünket Izsákra fogja vezetni, akinek a vérvonalából jön a messiás. És ez az, amit látsz a Bibliában, hogy Isten azt a vérvonalat követi. Olvasom a 25. rész első hat versét. Ábraham pedig ismét vön magának feleséget, kinek neve Ketúrávala. És az szülénéki Zimránt, Jogsánt, imádom ezeket a felsorolásos részeket, midánt, Midiánt, isbákot és Suakot, Jogsánt pedig, nemz, Jogsánt pedig Nemzésébát és Dédánt, Dédánnak pedig fiai Valának, Assurim, Letusim és leumim. Mídjánnak fiai Éfa, Éfer, Hanák, Abida és Elda, mindezek ketúrának fiai. Valamilyen pedig Ábrahámnak volt, mindazt Izsáknak adta valam. Az ágyasok fiainak pedig, akik Ábraháméi valának, ad Ábrahám ajándékokat és elküldi azokat az ő fiai mellől, Izák mellől, még életben, napkelet felé, napkeleti tartományba. Ezek a nevek, amiket így megnézünk, egyébként hiába olvasom el otthon háromszor, mindig belesülök elég gázosak. Ezek a nevek igazán nem nagyon, nem nagyon mondanak nekünk semmit, csak azért, hogy értsük így a részt is, meg beszéljünk erről is, ne csak az üzenet legyen, amit hoztam. Jó, hogy, jó, hogy tudjátok, hogy miért van ez. A Bibliában nagyon sokszor látod azt, hogy van egy név felsorolás, de aztán igazán a Szentlélek nem követi, nem követi azt a felsorolást tovább. És igazán számunkra nem is nagyon érdekesek ezek a nevek, mert a Szentlélek azt a azt a családfát, azt a vonalat követi, ahonnan Isten hozza a Mesiást. Már itt Jézusról, Jézusról van szó az igében. Tehát ezt nézzük tovább, ezt fogjuk látni. Így izsák volt az, akit Isten megígérte Ábrahámnak, és látjuk majd azt, hogy ő rajta keresztül jön el a messiást, vissza lehet vezetni a vérvonalán keresztül. Olvassuk tovább, 7-től 10. versig. És ezek Ábrahám élete esztendeinek a napjai, melyeket ért. 175 esztendő. És kimúlék és meghala Ábrahám jóvénységben, öregen és betelve az életen, vagy talán az eredetiben nincs ott, csak nekünk ilyen könnyítés, de betelve, az ott van, és takarítaték az ő népéhez. És eltemették őt Izsák és Izmael, ugye a fiai, az, az ő fiai a Magpela barlangjában Efronnak, a Kitteus Szóár fiának mezejében, mely Mamré átelenében van. Abban a mezőben, melyet Ábrahám két fiaitól vett vala, ott temettetett. El Ábrahám és az ő felesége Sára. És itt van egy sor, ami nekem nagyon-nagyon megütötte, megütötte a fülemet, és ami, amit mindig emlegetünk a kedves barátommal Petivel, az, és ez a sor egy nagy kihívás, ez a, ez a, ez a sor egy nagy vágy, hogy, hogy az életemnek a végén, amikor, amikor elhagyom ezt a földet, vagy Jézus elvisz minket innen egy szempillantás alatt, amikor kit költözöm ebből a testből, hogy én is ezt tudom, vagy tudjam mondani, hogy én betelve az élettel mentem el innen. És tudod, mit jelent, mit jelent ez a nem keresztények számára? Nem keresztények számára betelve az élettel, le jó, kocim jó, nőm legyen, pénzem legyen, minden legyen, és ezt jelenti betelve, beteltve az élettel lenni, nem igaz? Ugye? Ez a cél, ez, ez ami előttük van. De képzeljétek el, hogy mindegyik, egytől egyig az élete végén akkor kezdik el ezt a filmekbe, és látjátok, hogy jaj, még, még nem szerettem az anyukámat. Pedig még nem tettem ezt. És nem, mert valahogy az ember az élete végén oda jut, hogy észreveszi, hogy mik igazán az értékes dolgok. Hogy igazán nem csináltam semmit. Ezek az emberek az életük végén azt mondták, hogy egy itt van éltem, meg kiégtem, de, de nem ért semmit az, amit, amit csináltam. De ugye nekem már, mint kereszténynek, az, hogy betelni az élettel, az teljesen, teljesen mást jelent. Mint ezeknek az embereknek. És ne féljetek, nem fog itt most ledobni egy ilyen puritándumát, hogy, hogy tudod, ah, nekem csak az kell, hogy dicsőíthessem az urat, tudod. Mert nem igaz, hogy csak az kell. És Jézus nagyon jól tudja, hogy minden más, sok minden kell, hogy, hogy, hogy örömünk legyen ebbe az életbe és nézzé, gyertek velem, na, ezt tudod keresni. Efézus 1.3-ba először, jó? 1.3-tól Olvasom a 9len 9-ig. Áldott legyen az Isten, és a mi úrunknak Jézusnak atja, aki megáldott minket minden lelkiálás a mennyekbe a Krisztusban. Az szerint, amit magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben vanami vár az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertetmén velünk az ő akaratjának titkát, az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Itt látunk egy lelkivetületet, amit Isten odaadott, hogy minden, amire szükségünk van, bőségesen a rendelkezésünkre áll. Aztán kár volt lerakni a bibliádat, mert lapoz velem a római levélben. Na fiúk, gyerünk, küzdjetek rajta. Római levél 8. része, és olvasom a 28. verstől a 32. versig. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik,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 Kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. És még egyik a verset nézzünk meg a korintusi levélbe. Lapozzatok velem az első korintusban. Egy Korintus 3. És olvasom a 22-23. verset. Tanítókról beszél itt. Szia Isti! Akár Pál, akár Apollós, akár Képás, ezek mind tanítók voltak a Korintusi gyülekezetben, akiken így veszekedtek, hogy én ezt szeretem jobban, én azt szeretem jobban. De azt mondják nekik Pál, akár, akár Képás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, figyelj, minden a tiétek. Minden a tiétek. Ti pedig Krisztus és Krisztus pedig Istené. És ebből a három, három igeversből, amit szerettem volna, szerettem volna megmutatni, hogy, hogy Isten mindent odaadott nekünk, amire szükségünk van abba, ebbe az életbe, hogy, hogy valóban áldottak ádott, legyünk, hogy igazán ki tudjuk mondani, hogy a fényed ragyog rám, meg vezetve vagyunk, meg ismerjük őt. Ez nem, ez nem csak egy... Nem csak egy duma, hanem, hanem Isten szeretne megáldani. Istennek célja van az életeddel. Isten, Isten tudja, képzeld el, sokkal jobban, hogy mi az, ami jó neked. Mert ő az, aki alkotott minket. Ő rakott össze minket. És ő vezetni akar, ő jelen akar lenni az életedben. Ő szeretne mellettem állni, megmutatni a buktatókat, szeretné, a kikerülném azokat. Isten szeretne gondoskodni, gondoskodni rólam. Ezt mondja el nekünk a Biblia. És az ő terve velünk csak jók. Nincsen, hogy, hogy Isten valakivel rosszat tervezne, aki rábízza, rábízza magát. És, és tudod... Itt vannak ezek az ige versek, amiben azt látjuk, hogy Isten mindent a rendelkezésünkre akar bocsájtani, hogy, hogy mi, ami egy ilyen élethez kell. Hogy az életed végén azt tudjad mondani, hogy én valóban, valóban így betelve az élettel haltam, haltam, haltam meg. <gül> Ez elég hangzott. És látod mind a két területen, látod a lelkitéren, hogy Isten odaadott mindent, ami kell, és látod, amiket felolvastam, az anyagi téren is. Én hiszem azt, hogy Isten, és a Biblia mondja nekünk, hogy ő gondoskodni akar rólunk, hogy legyen munkánk, legyen ruhánk, hogy legyen, legyen pénzünk enni, hogy, legyen, hogy a családunkról tudjunk gondoskodni. Ő gondoskodni akar, ő minden területen része, része akar lenni a, az életünknek. Azt mondja pár minden a miénk, és valóban így van. A tiéd, ha te Krisztusé vagy, minden, minden a tiéd. Minden meglesz, ami neked kell. Ez egy nagy kijelentés. De, de egy igaz, igaz kijelentés. De tudod, mit? Meg én hagyd hozzam azt, hogy nem a döntésed fogja megáldani az életedet. A döntésed megmenti. Hanem, hanem jön, jön a következő lépés. Isten szeretnél, hogy lélekben bővölködj. Isten nem azt akarja, hogy látod itt a városban, az emberek a lelki ürességüket töltik meg avval, hogy berúk mint az állat. Az emberek a lelki ürességüket töltik meg avval, hogy ülnek órákig a tévé előtt, mert nincs semmiük itt bent a lélekben. Próbálják ezt, de Isten azt mondja, én itt vagyok, és lélekben mindent neked ajándékoztam. Én ott akarok lenni, és be akarom tölteni azt a, azt a helyet. Szeretné, hogy örömünk legyen ebben, a, ebben az életben, hogy örömmel szolgáljuk őt. Hogy valóban úgy jöjjek ide, hogy Isten szeretlek és köszönöm. Köszönöm mindent, amit csinálsz. Értem, amit csinálsz, és köszönöm, hogy, hogy gondoskodsz. És tudod, Isten ilyen. Isten többet ad eh, néha, mint amire, mint amire szükségünk van. Tudod mit? Eh, és most hagy menjek a másik oldalára, hogy Isten gondoskodni akar rólunk, tényleg, a fizikai dolgokban. Nekem a legnagyobb, legnagyobb kép erről az, amikor... amikor eh, Tudod, akik fölkenték Egyiptomban a bárány vérét az ajtóférfára ott nem haltak meg, és mindenhol máshol meghaltak. Tudod, és e, szerintem igenis megéri, hogy rosszó ez, de megéri kereszténynek lenni, mert a kereszténynek van isten aki, aki gondoskodik róla. Tehát az emberek sokszor irigykednek, e, irigykednek, és megtapasztalom, hogy sokszor keresztények irigykednek, hogy ah, neked milyen dolgaid vannak, és e, most furcsán, te tényleg volt egy bmw megy egy hónapra, amikor érted, hogy, hogy Isten olyan dolgokat csinál velünk, amikor kellett, érted? De nem, nem erre akarok, hogy. Figyelj, hanem, hanem tudod, én azt tudom mondani, hogy amikor kell, akkor nekem van pénzem, akkor el tudok menni mindenhova, és tudod, amikor a kereszténynek kell munka tatátbányához közel, akkor a Isten időzítésében van munka, és olyan munka van, ami megvan áldva, és sokkal jobb, mint az esztergomi, ugye a feleségemről beszélek. Hogy Isten, ő gondoskodni akar, ő nem hagy csak így minket, és az emberek sokszor néznek, hogy hogy, mi, hogy, hogy ja, hogy neked ez meg az van. És drága greg eh, hallottam ezt a kifejezést, amikor, mert őre is sokszor irítkedtek, tudod, amikor elővette a legújabb Apple notebookját, amikor még Commodore 64-jel játszottunk, ér, meg, szóval, érted, hogy Isten áldása ott volt az életében, tényleg anyagilag is, és azt mondta, nehogy már, nehogy már bocsánatot kérjek tőled, mert, mert Isten megáld engem. És ebben én, én így belkapaszkodtam, hogy, hogy, hogy igen, Isten szerintem gondoskodik és többet ad, mint ami, mint ami kellene. Ő gondoskodni akar rólatok, meg rólam is nem csak lelkiekben. És szerintem ez tök világít a világban, amikor, amikor elmegyek és kiegyensúlyozott az életem, a családom, mert Isten, Isten gondoskodik rólam. De hogy kanyarodjunk, kanyarodjunk ehhez a gondolathoz. De nem a döntés fogja megáldani az életedet. A döntés megmenti. És utána Isten azt mondja, hogy a, gyere akkor most ahhoz, hogy te megtapasztald, ami ami itt van, a, itt van a Bibliában, amiket én megígértem, akkor gyere, és ebben az életben járjál, a, járjál az én utamon. Érted, hogy sokan mondják, hogy nekem miért nincs, de nem, ne, de nem, ké, nem lépnek arra, mert Isten mondja, hogy menjenek. Nem tudja őket, az a gondolat jutott eszembe, hogy nem tudja őket elvezetni a, a legelőkre, a füves legelőkre, mert csak a szárasságba állnak. Hoztak egy döntést Isten mellett, de nem indulnak, mert Isten utána vinné őket. Nem a saját utaikon fogja őket megáldani, hanem onnantól kezdve az ő útján. És ahogy, hogy, ahhoz, hogy Isten atyai gondoskodását tényleg tapasztald hogy Isten, Isten megáld minket lélekben, és, és minden, minden, minden téren. És um, szeretném még kihangsúlyozni, mert az interneten is hallgatnak minket, hogy itt nem arról van szó, hogy most keresztény vagy gazdag leszel. Nem, én azt mondom, hogy Isten gondoskodik. És bőségesen gondoskodik. Tehát ahhoz, hogy Istennek ezt a gondoskodását élvezzük, rá kell lépni az ő útjaira. Tehát értitek, hogy, hogy Izraelt vezette éjjel tűzoszlopban, vezette nappal felhőben, de ha te elmentél onnan a vezetéstől, akkor nem élvezted a felhőnek a, a, az oltalmát, nem a tűznek a világosságát. Érted, hogy hogy ehhez vele kell járni. Azt kell mondania az embernek, hogy igen, akkor én most a Istennel is fogok járni. És első, ami nyilvánvalóvá vált számomra ebből a négy dologból, az, hogy Ábraham hallgatott a hívó szóra. Az volt az első, ugye? Isten mondta: Gyere! És Ábrahámnak akármilyen megalázó volt ez, mert lehet, hogy megalázó volt, persze csak találgatások vannak, de ő egy gazdag városból származott, valószínűleg egy gazdag ember volt, találgatások. De utána azt olvasod róla, hogy ő egy sátorba lakott. Érted, hogy ez egy megalázó? Jó, akkor nekem most ezt kell csinálni, Isten ezt mondta, én elindulok ezen, a, ezen, a, ezen az úton. És tudod, számára ismeretlen volt ez az út. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, ő nem tudta, hogy hová megy, amikor Ábrahámot elhívta Isten. Csak gyere velem! És nem volt az, hogy uram, elmagyaráznád ezt kicsit bővebben? Tudod, mert sokan így megállnak. Isten nem fogja neked elmagyarázni bővebben. Mert várja a hitedet, a lépésedet, hogy gyere most, gyere velem, bízd rám magad. akármennyire megalázó és nehéz ez a döntés. Tudod, ám, Jézus keresztje megalázó, hogy egy zsidó ember meghalt érted, értem, 2000 éve. És hogy én úgy üdvözülök, hogy én elfogadom, hogy behívom őt a szívembe, és bocsánatot kérek tőle. Uram, bocsáss meg a bűneim, ez megalázó. Mert sokan azt hiszik, hogy nem is bűnösök. Tudod, ez, ez sokaknak, ez ijesztő. Mert nem, néha nem érti az ember, hogy hova is megy. Én amikor igent mondtam, én nem tudtam, hogy hova megyek. Én csak láttam, hogy ezek, ezek a palik ezek szeretik egymást, úgyhogy én nekem itt a helyem. És meg akarok térni. Tudod? És akkor, és te elkezdett vezetni. De nem mondták el nekem, hogy, hogy igen, és akkor most ez lesz, és most öt évre így előre így körülbelül ez fog veled történni. Nem tudod, tudjátok, mit mondott a pásztorom akkor nekem? Az első dolga volt, azt mondta, hogy tökéletes, hogy megtértél. Három dolog van, amit csinálnod kell. Az egyik, hogy imádkozzál, a másik, hogy járjál gyűlökezetbe. Harmadik, hogy olvasd a Bibliádat. Érted? És akkor ennyi. És én meg voltam térve. Wow! Itt, ismeretlen, megalázó, de az első dolog ahhoz, hogy áldott, hogy tapasztaljuk, amit Isten itt megmondott, hogy, hogy odaadjuk neki az életünket, hogy oda hajtjuk a, hajtjuk a nyakunkat. De tudod, nekünk már, nekünk, nekünk már könnyebb dolgunk van, mert egy csomó bizonság van a fejünk fölött. Tehát akkor ez az első. De tudod, ettől még a lelked meg van mentve. De ettől még a döntésed, egy döntésed miatt nem lesz áldott az életed. Én ezen, ezen tudod, olyan sokszor beleesik az ember ebbe a csapdába, hogy jó, uram, akkor engedelmeskedek. És akkor engedelmeskedek valamibe, és várom, hogy na, akkor áldjál meg. Mert én, én, én engedelmeskedtem. Érted, hogy én megtértem abból, amit mutattál, akkor áldjál meg. De tudod, Isten, Isten szerintem olyankor csak így azt mondja, hogy igen, most vagy jó hely, meg vagy térve, fordul, és most indulunk. Érted, hogy nem csak így, uram, én megtértem, jöhet minden, hanem, hanem Isten azt mondja, hogy oké, okay, akkor fordíts hátat, és, és, és gyere, gyere az én, én, én utamon, hogy Ábraham hátat fordított a régi életének. És, és ment, ment Istennál. Lapozzatok velem légy a korintusi levélbe vissza, jó? Korintus 1, korintus 3, egy korintus 3, 11 től 15-ig. És Pál itt ír nekünk arra, hogy van valami építkezés, ami elkezdődik. Fundamentum Krisztus. És elkezdődik egy építkezés, és az nagyon fontos, az az építkezés az életünkbe. Figyelj. 11-től 15-ig. Mert más fundamentumot senki nem vethet, azaz alapot, azon kívül, amelyet vettetet, amely Jézus Krisztus. Ez az alap. Isten ilyenkor azt mondja, igen, ez az alap, hogy megtérsz, hogy ott hagyod. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilván lészen, mert nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek a munkája minémű eh, legyen, az a tűz próbálja majd meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi, ha, valaki, ha valakinek a munkája megég, kártval, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint a tűzön keresztül. Ez egy nagyon érdekes ígévers, ami beszél nekünk arról, hogy mindenkinek a cselekedetei, az élete, az élete meg lesz ítélve. Én nem így akarom leélni az életemet, ahogy Mett is imádkozta az óra elején. Hogy, hogy legyen egy, egy olyan életem, hogy visszanézek, és ott állok majd Isten előtt, és minden, amit csináltam, az, az elégett. Ahhoz, hogy meglásd ezeket a dolgokat, amit Isten ad, el kell indulni az úton, és el kell kezdeni jó dolgokat építeni, és a rossz dolgokat a hátad mögött hagyni. Mert különben nem lesz ott Istennek ez az áldása, ő nem fogja megáldani a bűnömet. Ő várja, hogy, hogy lépjek ezen az úton. Tudod, eh, megtérés után kezdj engedelmeskedni Istennek. Enélkül, ha nem engedelmeskedsz, csak irigykedve nézel majd másokat akik á, meg vannak áldva. Tudod, és, és tudod, neked mindig csak az lesz a válasz, hogy kezdj el engedelmeskedni, kezdj engedelmeskedni. Máté 16-ba lapozzatok velem, légy szíves, és ez egy nagyon, nagyon fontos, fontos igelváros. Máté az első evangélium. Máté 16, 24-től olvasom. Azt mondja itt Jézus, Ekkor mondja Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Nagyon, nagyon jó kifejezés erre, amit most itt vizsgálunk, mint keresztény hogy aki akar életet látni, igazi életet, bővölködő életet, az tagadja meg a régit. Enélkül nem fog működni. Nem lehet itt is, ott is, ott is lenni. A Máté 6.24-ben a jegyzetel szívedre azt mondja Jézus, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Mert vagy az egyiket szeretjük, vagy a másikat szeretjük. Nincsen közép út. Tehát ez, ez fontos, hogy elindulj. Ábrahám hallotta a hívást, és elindult Istennel. És ő az életének a végén, azt olvasok, hogy betelve az élettel halt meg. Mert, mert ment ezen az úton. Olvasom a 11. verset a 25. részben. Gyertek velem vissza. Lőn pedig Ábrahám halála után megáldá Isten az ő fiát Izsákot, Izsák pedig lakozik lakhai rói, a lakhai rói forrásnál. Itt akkor csak annyit említenék meg, hogy ugye ő a következő pátriárka, vagy ősatya, akire a zsidók mindig hivatkoznak, és rá viszi a figyelmünket a Szentlélek. A 12-től 18. versig nem fogom olvasni, itt Izmaelnek a leszármazottairól olvasunk, Oké, a mi szempontunkból nem, a, nem annyira érdekesek, talán érdemes arról, arról egy szót mondani majd, hogy, hogy ér, azt mondja a 18. versnek a végén, minden atya fiával szembe esett az ő lakása, és ez nem azt jelenti, hogy szembe laktak a második, másik oldalon a utcába, hanem, hanem igazán, a, igazán, a, igazán, ahogy nézzük majd, az edomiak származnak tőlük, tőle, Izmeltől, igaz? Domiak származnak, és ők végig, végig a történelemben, ahogy megy, már ők azt hiszem kihaltak ez a, ez a népcsoport, kihalt már, mert tudsz, igen, de ők végig mindig ellene mentek Izraelnek, tehát állandóan, állandóan ellenük, ellenük voltak. Ugye? Ő volt a nőnek a, a fia Izmael, aki nem kellett volna, nem volt rá szükség. Abraham csak a testéből. Gyorsan kell egy fiú, Istenem, és akkor valahogy csináljuk ezt a dolgot. De azt mondta Isten, nem, én nem rajta keresztül fogom, foglak megáldani. De olvasuk a 19. verstől, 19-től 21-ig először. Ezek pedig Izsáknak az Ábrám fiainak nemzetsége, Ábrám nemzé Izákot Izsák nemzé 40 esztendő. I Izsák pedig 40 esztendős vala, amikor feleségül vette Rebekát, a Síriából való Betúélnak lányát. 40 éves volt, amikor nősült emberek. 21 éves koromban nősült el. Szegény. <gül> Jó, de mondjuk ők száz akármennyit éltek, ugye? Na, oké, okay, bocsánat, ez egy Betúélnak lányát, mezopotámiából, Síriából való lábámnak húgát. És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivel hogy magtalan volt, és az Úr meghallgatá őt, és teherbe esék Rebeka, az ő felesége. Milyen jó ez a kép, az mellett megnézni, amit Ábrahám csinált, hogy, hogy nem követte aput ebbe a, ebbe a példába, pedig ugyanaz történik velük, hogy Ábrahámnak a felesége sára ugyanul meddő volt, pedig Istennek volt ígérete, és akkor Ábrahám mit csinált? Illetve a felesége igazából jön Sára, hogy hát figyelj, apa, nem igazán akar ez az Isten nekünk segíteni, úgyhogy itt van a szolgálom, menj be hozzá, feküdj levele, és akkor így lesz majd. Mi segítünk Istennek, ugye? Ez volt a történet. De nem látod a történetben, hogy Isten keresték volna. Nem látod Sárát, hogy ő imádkozott volna az Úrhoz, hogy uram, mi csináljunk most. Nem látod Ábrahámot könyörögni Istenhez, hogy atyám, tényleg ezen keresztül akarod, ezen a szokáson keresztül akarod megadni nekem ezt a gyermeket? Nem látod, hanem Ábrahám talán még örült is neki, hogy na hát akkor jó van, gyerünk. Akkor ez a jó megoldás, ezt kell, ezt kell csinálni. De, de nem csinálja Izsák, amit apu csinált. Majd csinál más dolgokat ugyanúgy, mint Ábraham, de ezt nem. Nem, őt milyen jó hallani azt, hogy ő oda megy Istenhez, és ő könyörgött Istenhez, mert ott volt ez a lehetetlen dolog előtte, és azt mondja, Uram, te képes vagy, te adjál nekem gyereket. És Isten megadta. Csak így. Képzelem, hogy ábrám még élt volna, akkor oda ment volna, hogy látod, apu, ennyire <gül> Nem, azért az úrnak más terve is voltak, de érted, hogy, hogy ő oda ment, és ez egy jó, jó kép. És itt látjuk a következő dolgot, amit szeretnék veletek megosztani, avval a témával kapcsolatban, amiről beszélünk, hogy, hogy nem a döntés vált, áldja meg az életedet, az csak megmenti az életedet. Hanem eh, itt ez a következő dolog, hogy... Eh, Az új életedben um, Isten szeretne rólad gondoskodni, ahogy te imádkozol, és ő adja meg a dolgaidat. Mostantól ő a te Istened, ő a te királyod, ő az én királyom, és már nem kell lopni, csalni, hazudni, hogy meglegyenek a dolgaink. Most már nincs szükség erre. Mert Isten kivette ezeket a dolgokat. Azt mondja, én fogok gondoskodni, a népem, népem vagytok. Tudod, nem kell neked megoldani, hanem amit látunk itt, hogy egy keresztény kérjen. Kérjen, kérjen Istentől, és, és nem szabad elfelejtened, hogy Istennek nincsen lehetetlen. Ugye milyen, milyen érdekes, hogy az emberben van egy késztetés, hogy ő maga elintézze, ahogy Ábrahám elintézte, igaz? Majd én megoldom, én beletaposok, én, én elintézem, és itt van a fejembe a terv, hogy hogy fogom csinálni. Itt van ez a keserűség a szívembe, majd találkozzak csak vele. Itt van ez a szomorúság, hozzatok egy rekes sört, és leiszom magam. Érted? Itt van... Értetek, hogy mindig az ember, vagy itt van nyolc darab csek. na hogyan csináljam, hogy ez ki legyen fizetve? És, és, mind, és belevisz minket a... Ezek a dolgok belevisznek minket a, a bűnbe. De már nincs rá szükséged, nincs rá szükségem. Mert kérnem kell, van egy apukám, akinek nincs lehetetlen, hogy ő megadja azt. Érted? Ez, ez jó, nem? Hogy... Várok, mint izsák, az új életembe, már nem a régi élet szerint cselekszem. Ez is egy megtérés. Ott hagyom a régi módokat, ahogy én megszereztem a pénzem, a dolgaim, a békességemet, és jövök az én Istenemhez, aki, aki békességet ad mind a két, kettő téren. Olvassuk a 22-től 28. versig. Túlzakodának, vala pedig a fiak az ő méhében. Nem tudni, hogy mi, mi lehetett ez. Általában a babák ugye rúgnak, meg minden. Nem lehet tudni, hogy mi van ott az anya méhében, nem emlékszünk, nem emlékszünk rá. vissza. nem tudom, hogy miért, de már valószínűleg lehet, hogy ott is mérgesek voltak egymásra, vagy nem tudom, és ez most nem vicc. Tehát lehet, hogy már nem fértek el, vagy, vagy vala, lehetett valami olyan gond, ami. Nem tudom, nem akarok ebbe belemenni, mert csak a, a hülye okoskodik téma lenne itt akkor előttetek, nem tudom, nem értem ezt az egész helyzetet. De azt tudjuk, hogy valami dolog volt, hogy tusakodtak a, a fiak az ő méhében, akkor látjuk, hogy kettő lesz, akkor mondta, ha így van, miért vagyok én így? És egy másik fordítás azt mondja, minek is élek. Valószínűleg nagy szenvedés volt, nehéz volt neki ez a, ez a terhesség. De mit csinál? Milyen jó? Nézd, elméne ezért, hogy megkérdezze az urat. Ez nagyon jó. Tök jó ez. Olvasom tovább. És mondja az úr öné ki. Két nemzetség van a te méhedben, és két nép válik ki a te belsődből. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbnek. És Betelének az ő szülésének napja is, kettő sok valának az ő méhében. És kijöve az első, vereses vala, rázti volt, úgy van, rosdás, vagy nem tudom, hogy van, mindegy, vörös volt, minden estől szőrös, mint egy... Hát ez nem tudom, milyen, mint egy lazsnak. Nem tudom, milyen állat az nálad, mert angol biblia van nálad? Csak néha ír ilyeneket a biblia, nem látod? Jó, mindegy, oké. Okay. Ezért nevezék nevét Ézsaunak. aztán kijöve az ő atyafia kezével Ézsau sarkába fogózva, ezért nevezék nevét Jákobnak, sarokba maró. Hátba döfő, ma úgy, ma úgy neveznénk, és tényleg egy nagyon egy rafinált, egy izé, filkó lesz ez a srác. Jákobnak Izsák pedig 60 esztendős volt, amikor ezek születének és felnevekedének a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő, mezei ember volt, Jákob pedig szelíd, szelíd ember, sátorban lakozó. Szereti vala ezért Izsák Ézsaut, mert szájze szerint vala a vad, amit ugye elejtett, Rebeka pedig szereti vala Jákobot, anyuci kedvence volt. Ki lehetne menni erre a kettő dologra, nagyon előszeretettel, és vanakik akik nagyon jól ki tudják ezt figurázni a két testvért, hogy milyen, milyenek, de nem erre szeretnék rámutatni ebbe a történetbe. Igen, ők két különböző ember lesz, az egyik a testies, a másik pedig a lelki, lelki ember. Én arra szeretnék rámutatni nektek a harmadik dolog, amit, amit megnézünk a négyből, amit látunk itt Rebekánál, hogy, hogy amikor jött Isten, ismerte Istent, elhívta Isten, rajta keresztül jön a Messiás, ott a vonal, ugye, és ott van egy nagy problémában, és az, az valószínű, én nem tudom, de ha már annyira ki volt bukva, én tudom, hogy néha ez emberek csak hisztiznek, hogy jaj, minek élek, tudod, ez néha csak hiszti. Nem tudom, hogy itt Re Rebekánál mi volt, de valószínű, ha már oda ment és imádkozott, akkor szenvedett ettől a két gyerektől, hogy így, uram, miért adtad ezt, hogy miért így van ezt, tudod, hogy mikor lesznek már véget, tudod, hogy bárcsak halnék meg, tudod. És <coughs> csak így el tudom képzelni. Az, embereknek, az embernek ad, ad Isten néha olyan megpróbáltatásokat, hogy tényleg elviszi erre a pontra. Nekem volt ilyen megpróbáltatásom, hogy azt mondtam, hogy hát, ha ez így van, akkor engem, engem nem érdekel ez az egész. Tehát, hogy nem akarom így tovább élni az életemet, pedig Isten adta, Istentől volt egy nehézség az ő elhívásában. Most már tudom, hogy az Úr formált engem, készített, de eljutottam erre a pontra. Sőt, azt tudom mondani, hogy, hogy fiatal keresztényként ott volt ez a dolog, hogy Isten elhívott, igent mondtam, léptem egyet, és azt láttam, hogy... Hát uram, te, te csak azt mondod, hogy ne csináljam ezt, meg ne csináljam azt, és olyan, olyannak tűnt előttem ezek a dolgok, minek, mi, amiért előtte ittam, meg minden jó, minden buliba benne voltam, hogy hát ez, ez akkor milyen élet ez? Tudod, ott, ott állunk néha Isten előtt, és azt mondjuk, hogy ha ez így van, akkor, akkor, akkor inkább meghalok. Mert ez nagyon nehéz az Úrral menni. De, de az új életünkben, ebben az új életünkben, amit Krisztustól kaptunk, tudnod kell, hogy minden, amit Isten tesz veled, az célnal csinálja. Minden, ahova ő hív, amit ő megenged, az célnal van. Azért, mert szeretné belőle Krisztust kiformálni, és tudod, nem hagy minket kétségekbe. Tehát olyan nincsen, én olyan nincsen, hogy Isten nekem nem mond semmit, csak itt vagyok a sötétbe. Szerintem nincsen olyan. Mert lehet, hogy nem mondja meg a következő lépést, hogy majd ott kifoglak vinni, de tudom, hogy amikor ott ülök a sötétbe, amikor kiáltok, akkor ő oda jön, és azt mondja, hogy tarts ki, én itt vagyok még mindig. Tarts ki. Ezt a választ adhatja Isten. Nem azt mondja, hogy miért van így, hogy van így, és hogy lesz vége, hanem tarts ki. Ha jegyzetelsz, jegyzetelsz még, Ricsi? 18 18.9-től a 11-ig nem kell odalapoznotok tényleg. Azt látjuk ott, hogy, hogy Pálnak nagyon nehéz volt -e, e, Efézusban lennie. Brutális nehéz volt, nagy támadásokat viselt el, és azt mondja ott az ige, hogy Isten odaállt melléje egy éjjel, és azt mondta, ne félj, mert veled vagyok, és sok népen van még ebben a, a városban. Azt hiszem, Efézusban volt. De lehet, hogy Korintusban mindegy, most ezt így nem tudom pontosan. Érted? De a lényeg az, hogy, hogy látod, nem mondta azt Pálnak, hogy Pál, ne félj, mert még itt leszel egy év, ha, három hónapot, és vége lesz, és menni fog, és sokan jönnek, tök szuper lesz, megáldalak. Nem mondott semmilyet. Isten csak azt mondta, hogy én veled vagyok. És tudod, Pálnak elég volt, mert a következő vers azt olvasodott, hogy és ott maradt egy évig is, három hónapig, mert nem tudom, és szolgált. Az egyik leghosszabb időt ott töltötte Pál, annak ellenére, hogy, hogy támadás volt. És én ezt látom itt e, e, Izsáknak a feleségében, hogy, hogy nehéz volt, és ő odament az Úrhoz, és Isten szólt hozzá, hogy így ez az én tervem, és maradj, maradj alatta az én tervemnek. És tudod, az sokat jelent, amikor Isten szól. Olyan jó, amikor csak azt mondja, hogy csak maradj alatta. Nekem már az elég, mert tudom, hogy Isten mondta. Az új életedben Istentől kell kérni vezetést. Istentől, Istennel kapcsolatba kell lenned. Mert egyébként föl fogod adni az új életedet, ha nem hallasz tőle mindig. Az a legsötétebb idők, amikor nem, nem szállnak időt így az Úrra tényleg valahogy, hogy halljak tőle. És az utolsó dolog, és itt fogom befejezni, 2934 ig Jákob egyszer valami főzeléket főze, és Ézsau megjöve, elfáradva a mezőről. mondja a Ézsau Jákobnak, enged hogy ehessem a, a veres ételből, ki tudja, mit főzhetett paradicsom, főzeléket, vagy nem tudom. mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomna. Jákob pedig, Jákob pedig monda, és itt jön a fifikás, add el hát nekem azonnal a te elsőszülöttségedet. és ez sokat jelentett, ez áldást jelentett, ez több dolgot jelentett. Tehát az első szülött fiú kapta nagy részt az apától. Anyagilag is, meg az áldást is. És azért itt látni, hogy ő egy, ő egy, Jákob itt egy testies keresztény. Érted, akit érdekelnek a lelki dolgok, akarja, de majd én megszerzem magamnak. Tudod, hogy így, majd én, mert gyere, fogunk még tovább, tovább beszélni. Anyucitól tanulta egyébként ezt a dolgot. Tehát Jákob mondta, hogy add el nekem ezt. Itt van, jól ismeri a testvérét, hogy milyen testi, hogy csak a teste érdekli. Add el, odaadok, hogy tállevest neked, vagy mi ez főzeléket. Azt mondja, és mondja, -e, Ézsó, íme Ímé, e én. Ja, mindjárt. Ímé, én halni járok, ha, ja, halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem, nem, nem érdekelte, el, hogy mi van, együnk ígyünk, hónap meghalunk című hozzáállás, és mondta Jákob, esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék neki és eladáző az ő elsőszülöttségét Jákobnak. És akkor Jákob ad a kenyeret és főtt lencsét. Lencsét, lencsefőzeléket csinált. De az hogy piros, azt nem tudom. És evék, és ivék, és felkele, és elméne. Így, így veté meg Ézsau az első szülöttségeit. És itt a negyedik, és egyben utolsó dolog, amit szeretnék, hogy lássunk ebben, a, ebben az új, új életünkben, ami ahhoz szükséges, hogy hogy tényleg birtokba vegyünk mindent, amit Isten adni akar ebben az életben. Majd bővebben foglalkozunk a következő órákon Ézsóval, hogy mennyire a testi embernek a, a képe, aki csak a testével van elfoglalva, de bár itt ezt is látjuk, hogy mit érdekel engem a lelki téma. Most éhes vagyok, adja enni, az kész. De nem érdekel. És, és bármilyen furcsa, ahogy mondtam, Jákob egy olyan keresztény embernek a képe, akit így érdekel a lelkiség, de de maga módján akarja, akarja ezt megszerezni, ezeket az áldásokat. Nem hajlandó, nagyon sokáig nem hajlandó a nyakát Isten akarata alá hajtani, hanem mindig ő fifikázik és gondolkozik. De ami, ami az utolsó dolog ebbe az életbe, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy tényleg a bőséges áldás legyen, hogy úgy, úgy legyünk az életünk végén, hogy betelve az élettel haltunk meg, nem csak nyomi, szomorú keresztényekként csak így mondjuk, hogy ez olyan áldásos, közben elhúzzuk a szánkat, hanem hogy tényleg élvezzük Isten vezetését, gondoskodását, az az, amit már a zsidókhoz írt levélben tanulmányoztunk, ne adoda oda a pillanatnyi élvezetér az örökkévaló dolgokat. És nagyon sok minden van a pillanatnyi, ami el fogja rabolni tőled az örökkévaló. És ha csak így nagy, nagyon nagy vonalakban mondanám, a bűn. A bűn, azt mondja Jakab, hogy az mindig halált hoz. Ez nem fog mást hozni. Az pusztítani fog. És a pillanatnyi, a testünk vágyaiért odaadjuk az örökké való dolgokat, egy pillanatnyi jó érzésért, vagy egy óra jó érzésért, vagy nem tudom, vagy csak azért, hogy most jól beolvassak, vagy meg, megbántsam, vagy visszaadjam, vagy jól érezzem magam, vagy e, kielégítsem magam. Értitek, hogy ez a pillanatnyi ér adjuk az örökkévaló dolgokat. És tudod, olyan érdekes, hogy a bűn néha ennyi, és milyen sokáig gyógyulunk belőle. Tudod, ez egy, ez egy fontos dolog ebbe az új életbe. Sok dolog, sokat tudnék említeni, ami visszatart az örökkévaló dolgoktól. Nem fogod megkapni azokat az örökkévaló dolgokat, amit Isten oda akart adni, mert benne vagyunk benne vagy a, a bűnben. Csak látok embereket, hogy Isten miért nem áld meg, miért nem adja nekem is, nekem miért nem olyan egyértelmű. És lehet, hogyha visszanéznél, vagy megnéznéd az életét, teli van testi, testi dolgokkal. Isten nem fog megáldani egy engedetlen embert, értitek? Az engedelmesség az egy kulcs dolog. Abban, hogy élvezzük Istennek az áldásait. És befejezés, szeretnék, én szeretnék elmenni úgy erről a földről, hogy úgy, mint Ábrahám elment, hogy betelve, betelve az élettel. Hogy ránézek a gyerekeimre, és tudom, hogy megtettem mindent, és áldott volt a szolgálatom, hűségesen futottam végig, az utat, és tapasztaltam Istennek a vezetését. És mondom, ez nem mindig azt jelenti, hogy mindig, ahova nyúlok, gyümölcs fog roskadozni a fán, de azt jelenti, hogy Isten végig velem van, és ott áll, és, és bátorít, és, hogy ezt tudjam mondani az életem végén, hogy kiaknázzak mindent ebből az életből, amit Isten adni akar nekem ebben, a, ebben az életben. Gondolkozz el ezekről a dolgokról, ezekről az alap dolgokról, hogy ne úgy álljunk ott az utolsó nap, mint aki tűzön ment át. Hogy nincsen semmink, mert minden, amit építgettünk, az elégett, mert nem Isten akarat szerint volt. Gondolkozzátok át ezt, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked a 25. részt, köszönjük ezt a négy dolgot, amit hallottunk tőled. Hiszem azt, hogy nem hiába mondtad ezt ma, nem hiába nekünk mondtad. Uram, ezért imádkozom, hogy szent, szent lelkeddel így borsd ki nekünk még jobban ezeket, ahogy megyünk, megyünk hazafelé. Uram, segíts az igédnek az emberei lenni. Segíts engedelmesnek lenni. Uram, hogy itt hogy, hogy tapasztaljuk mindazt, amit hogy elvegyük mindazt, amit adni akarsz, mind a lelki téren, mind a fizikai téren. És én kérlek, hogy gondoskodj rólunk, gondoskodj áldásokról. Uram, csak így gondoskodj anyagilag, gondoskodj um, lelkileg, gondoskodj bőséggel, úgy, ahogy az igéd mondja, meg látjuk. Um, Istenem, segítsen engedelmesnek lenni és köszönjük minden áldásodat, amit adsz. Jézus nevében, Amen.